Razgovor sa Nikodemom. Poglavlje treće. Među ferzijima bijaše neki čovjek. Nikodemo je ime. Glavar židovski. On dođe k njemu noću i reče mu. Rabi, znamo da si učitelj od Boga došao, jer niko ne može ovo znamenje činiti koja ti činiš, a da Bog nije s njime. Isus mu odgovori. Zaista, zaista kažem ti Ko se ne rodi nanovo od ozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božijega. Rekne mu Nikodem, kako se neko može roditi kad je star? Zar ne može i drugi put ući u utrobu svoje majke i roditi se? Isus odgovori, zaista, zaista, kažem ti, ko se ne rodi od vode i od duha, ne može ući u kraljevstvo Božije. Što je rođeno od tijela, tijelo je, i što je rođeno od duha, duh je. Ne moj se čuditi što ti rekao. Trebate se rotiti na novo od ozgo. Vjetar, kao i duh, puše gdje god hoćeš. Čuješ mu šum, ali ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od duha. Nikodemu na to reče. Kako to može biti? Isus mu odgovori. Ti si učitelj u Izraelu, a ovo ne svačaš. Zaista, zaista, kažem ti, zborimo što znamo i svjedočimo o onome što smo vidjeli, a svjedočanstva našega ne primate. Ako vam rekom o zemaljskome i ne vjerujete, kako ćete vjerovati kad vam reknem o nebeskome? Niko nije uzišao na nebo da onaj koji siđe s neba, sin čovječiji. I kao što je Mojsije podigao zmiju pustni, tako treba biti podignut sin čovječiji i da svaki koji vjeruje ima u njemu život vječniji. Jer Bog je tako ljubio svijet, da je dao svoga jedinorođenoga sina, kako jedan koji u njega vjeruje ne bi propao, nego imao život vječni. Bog doista ne posla sina na svijet, da svijetu sudi, nego da se svijet po njemu spasi. Ko vjeruje u njega, ne sudi se, Ako ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenog sina Božijeg. A ovo je sud, svjetlo je došlo na svijet, ali su ljudi zavoljeli više tamu nego svjetlo, jer im je dijela bijahu zla. Doista, kogo čini zlo, mrzi svjetlo i ne dolazi ka svjetlu, kao što mu dijela ne bi se razotkrila, ali ko čini istinu, k svjetlu dolazi, kako bi se očtovalo da su njegova dijela učinjena u boku.